Egiten duen lana da alde batetik eh, entziatzia eh, ematia remanetan eh, jendea epilepsiari eh, buruz ekin bizi dena eta haien familiako ekin, eh, Hori sustengo bat nahi malinute, nahi behituzte li edo ik, ikerketza batzuk eh, jakin, eh, ben eskubidieri buruz ere eh, defenditzeko behar den bezala. Eta gero, eh entziatzen gira, eh, eh ekerastia eh, eh, ben salpenak eta eh, guri ongi esplikatzeko eh, haiek balakitzkatela korre, eh, gauso epilepsiare eh, eh, zer den eta zer egiten alden, eh, Beraz, eh, biadar, alde batetik gehiago laguntza eta bertzaldetik jakiraztia uh, gizarteari. Eh? Historian zehar e, e, bon, ikusten da e, epilepsia nola zeikus moldea zen epilepsiari buruz, eranabaita uzaz erritasun hori hartua izan dela, pixkat debruaz hartu balitz bezala e, baina izi arrazteko da baina ez da behar behar egisat jasatia olako gauzak entzutian e, gero erraten e, entzun izan dira, ere egeutasuna, riburuz ere izaten altzera. Eta orduan duan, izi garriga da, garantizua da, beraz, e, zuzen erratia dela e, neurologikoko eritasun bat, eh? neurologikokoa. Eta beraz, e, explikatzia zen izaten aldirain itugiak, eta badirela ere, e, konpontzeko eta hartatzeko e, neuriak. Eh?